Ba, esan bezala, jaiak atei eta hilaren sortzian alde eguna izaki, ba, jaizkibel konpainiago kapitain berria dugu, gaurkoan, nora ferreira zea, kaixo? Kaixo, kolo. Lenik eta bingaldetu berriz dut, ba, kapitain berria, oien atxe berrizaren e, lekukoa, hartzen bozturarik, ez dakite nola eta zer suposatzen duen zuretzat. Kaixo, ba, bueno, hori e, handi bat daneretzat, e, kapitania berria izatea, e, oso pozik nago, konpainia eramateaz, ta Bueno, e, urte, ba, laketak espero ditugu, eta hori, oso posi hartu dut kargo hau. Zer bat urte dituzo? Hogei tamar. Hogei tamar, bai. Beraz, eh, esan dezakegu, ba, ba gatazka honen... A hasta penean, eh, txiki, -txiki azinela, eh chikitikia eh, bai. prozesu guztia bizi izan bezuela, nolapaik? Bai, txikitatik bueno, ba, festak bizi ditut, eh baina, bueno, txikitatik, eh, jaizki bellezikusi ikusi ikusien dut eh, eta gero ba 13, 14 urtekin ja ba, pixkanaka pizkanaka lagunekin ba, sartzen egon ginen. Eta lekuko hartzen duzu, garai bueno, giltzarri izan daiteken, aldaketarako giltzarri izan daiteken, garai berri batean esan dezakegu, gauzak mugitzen hasi dira, e, gauzak diren bezala herrian, e, jaizkibel konpainiak ere azken urtetan zenbait proposamene egin izan ditu ogeita bigarren kanpainaren kanpaina besteak beste, baina badirudi, meno ba, arlo desberdinetatik ere, ba, mugitzen hasia dela ondarri biko ardia? E, bai, bueno, e, talde diferenteak ere sortu dira, e, eta bueno, talde guztiak daukate, ba, elmugau, Dina, ez Dela emakumeak parte hartzea alardean, e, izatea alarde bakarra eta publikoa. Eta hori ba, guretzat ere positibok ikusten dugu. hain Haineta jente, jende gehiago, ez? Mu, Muga berdina bilatzen badu ba, guretzat ere da ona izango da bai. egia e, ja, da talde bakoitzak e, bado dituela bereina bardurak, ez? E, bat, egiten bituen irakurketetan, baina oinarrian azken batean ba, e, jaiak herritar e, guztiak e, beharre zela zalkarrekin ospatzea dute helburu. Justo eta horregatik ez dira jaizkibel, eta horregatik ez dira ateratzen jaizkibelekin, ez? Bakoitzak bere moduan nahi duelako konpondu, baina bueno, den artean e, erraxago izango da. Ba, igual, talde hoiek sortu baino lehen, segon ba, moduan, ez. E, pandemiaren garaian, jaizkibilek baino gehiagotan salatu du edo aldarrikatu eta salatu du ere han ba, e, pandemiaren abagunea ba, galdu egintzela, e, ba, aurrera pausu bat emateko, aukera bat bat bat zela, urratx bat emateko, ez zenala eman. Halera, ba, zer, zer diren gauzak ez, ba, e, udaletxean ere, aldaketa nabarmena eman dela azken hautezkun den ondorioz. E, uda honetan, sumatu guztote, aldaketa eh jarrera aldaketak, ez dakit harremanen aldetik. Eh bai, osea jarrera aldatu da elkarrizketaren orduan errexagoa da. Eh ba, komunikatzea eh pues, digute ba bueno, e, bideak. No. Eta bueno, guk eh ba agregera ba e, txiki batzuk eskatu genuen udalari, eh ba, uda, ba e, ura, ura, ura, zideran, eskatu genion ba keinu txikiak, ezin dira denak e, posible izango, baina bueno, e, lehenengo aldia aldiz izango da urten gerrikako arbolatik abiatuko garela, goizean, eta hori guretzat super garrantzitsua da. E, botoaren orduan ere el izango da lupen, ba sartuko gera udal korpoaz, korporazioarekin, hori ere ba, lehenengo aldia izango da. Eta bueno, gustatuko leitzeguke ba keinu gehia goizatea baina bueno ez dakit pazientea piska bat izango dugu eta ea urterako horrenguruaterako ba gustatuko ba, leitzeguke elkarrizketak beste taldeekin elkarrizketak udalekin eta bueno email bat osatzea ez eta urte osoan zehar lan lantzeko ez bai urte osoan zehar lana behart dugulako Erri guztian artean eta, bueno, e, bitartean jaizkibelek bere borrokaja mantenduko du, ez? Eta daukagula elmuga ba, super argi, dela alarde bakarra izan berdula eta publiko izan behar duela. E keinuak aipatut dituzu, e, udal gobernuaren partetik, bueno, ba besterik ez direla izango lehendabizik urte honetan e, iragarri duten, ez eta agintaldi osoa aurretik izan e, konponbide matematiko, hori da markatu duten helburua. Keinuen aldetik bada, bueno, barrera institucionalaren e, antolaketa, alde batetik ez dakit e, aski den edo, bueno, ba, hori, ba keinua simbolikoa besterik ez duzuen ikusten. E, bueno Arreran kasuan, ba, lehenengo aldi izango da, ba, denok egongo direla arrera egiten, e, leku berdinean. Haibotzan e, hitzek beti egongo da e, partido bezala e, arrera egiten, e, aurten egongo da udala bezala. E, guretzat, bueno, positibo da beraiek arrera egitea, baina eskatzen dioguna jeskibel bezala, eta ez dugu lortu aurten e, izango da alarde Basterzaileei Basterzaileei ez ez egitea. gidea. Guretzat oso garrantzitsua da ere hori. Ba, bukatzeko horietarazeko dugu, bajajkiak konpainia kurtero ematen duen ondarribia berrintasun iriaren saria aurten e, Antzolako alardearen lagunei, e, ba, ematea erabaki duela konpainiak. Zergatik eta ez dakit ba, zer esan dezakegu Antzolako lagunei. Ba, bueno, guztietan e, ba, aurrera pausoak ematen dira. E bezala ba bat e, konpondudan dantzuolan, eh orain alardea denak batera ospatzen dute eta bueno, ba, delako agian ondarribik, Ondarribikin ondarribikein ba ikusten dugu, ba e, esan, parekita, parekita zuna, ez zakin nola izan, eta orduan ba ba hori, beraiek antolatu dugu eta orain, etorriko da eta oso konten gaude. Horri ingeratuko gara, e, deialdi bat besterik ez dakit, herritarrei erritarrei, e, zer esan hilaren sortzeari begira? Ba, denak respetukin pasatzeariak sortzi, pues, egunero gehiago gara, e, ezagaztea emakumen eskubideen gatik gaudela hemen, eta eskubideak ez dilela adosten, eta gora jaizkibel. Hora, <laughs> mila esker? Vale, zuri, koldo, mila esker.